Ці етнографічні матеріали вносять цілковиту ясність в наше розуміння скидства на Україні. Заміна вола конем, розвиток вершництва і великовласницького скотарства повинні були призвести до витворення у другому, першому тисячолітті перед Різдвом на Україні, перед скидській та скидській періоди, тих самих явищ, що їх ми спостерігаємо і в інших народів, до виділення багатіїв як власники великих стад, в окремих соціальних проширок, в межах одного роду, до зосередження багатства в руках цієї скаторської верхівки, до витворення войовничого вершництва, до культурування війни, але війни не народної, і не війна народних цілей, а війни приватної і грабіжницької, що найбільше станової, при умові об'єднання кількох байлів для ведення спільної військово-грабіжницької акції. Поява і розвиток вершництва, набуття скотерен-вершником панівного положення вроді. Повинні були призвести до виразних зрушень в житті цілої країни, викликати і породити за перескидською і скітської епохи на Україні нові явища, які були невластиві трепіллю з його хліборобством та скотарством, коли стадо складалося з волів та корів. Хліборобська людність Трипілля третього тисячоліття перед Різдвом, пов'язана з передньоазійським культурним світом, територіально консолідується в межах Надніпров'я, наддунав'я. Це людність замкнених теренів. Територіально просторово вона не агресивна. Навпаки, вершництво обох наступних епох територіально агресивне. З скидською епохи ми знаємо про скидів одночасно на обізу в Раллі і в на Дунай. Як і кожна хлебровська формація, трипільля самодостатні і осіли. Свої сусінно-політичні форми вони творять в прямому і безпосередньому зв'язку з тереном, як об'єктом хлібровської праці. Кількість лідності і освіт праці визначають обсяг прострової експансії. Зовсім інакше стоїть справа зі скитами. Вершництво стимулює поширення територіальних меж. Воно розв'язує проблему простору в інший спосіб, ніж хліборобство. І справа сходить не лише до різниці комунікаційних засобів на волах і на коні, і навіть не до відміни господарчих форм, кочове скотарство в його протиставленні хліборобству, а саме до того, що скотар – як кінотник є в першу чергу грабіжник. Отож, з'явившись на Україні за перескидською епохою, розвинувшись за скидською, кінотництво призвело до іншого розв'язання проблеми терену, як терпілля. Для скитів скотерів, кінотників, вершників, грабіжників, рабовласників і работорговців терен не є об'єктом для прац. Він є простором сезоново змінюваним для випасу худоби або для їх грабіжницьких наїздів на чужі стада. Що більший простір опанують вони своїми наїздами, то більший вони мають з того зиск у збройному захопленні здобичу. Територіальна розтяглість є сталою ознакою кожного політично-державного формування вершників. Саме в цьому факті ми шукатимемо пояснення Єврозійство скитів. Те, що ми їх знаходимо не лише на Дніпрі, але й на обі. Скитство імперіалістичне. Державництво скитів – це імперія вершників з центром, що знаходиться на Україні, із безмежно розтяглою територією. Вершницька імперія скитів – могутня специфічно варварська імперія. Скарби чортом чорту млека, золото кульоби – Кажуть про накопичувані багатства. Відстань від Донай до Обі, від Альп до Алтаю, вказує на її теренові простори. Валий обсяг і висота скітських городищ свідчать про міць. На Обі ми знаходимо могили. На Полтавщині, Київщині і Поділлі – Городища. Як зазначалося, городище з'являється на Україні в передскітський період заступаючи відкриті поселення, що були властиві для трипілля. Поселення Усатівсько-городської культури були селищами городищенського типу, щодо поселень скитів, то вони теж, як сказано, були городищами.